Capitolul 19. Adevărata Păcăință. A spus slujitorului său: Suiete și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: Nu este nimic. Ilie a zis de șapte ori: dute iarăși, un împărați, 18 cu 43. Slujitorul lui Ilie s-a uitat de șase ori către mare, fără a putea vedea ceva, dar a șaptea oară a văzut un nor. Nu mai mare decât palma lui, însă acel nor în câteva ore a acoperit cerurile și ploaia a udat pământul. La fel poate fi situația oricăruia care se roagă lui Dumnezeu, așa cum fica lui Caleb a făcut în relație cu tatăl ei Dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dăm și izvoare de apă, Judecător 1 cu 15. Dacă ți-ai plecat genunchii de șase ori înaintea lui Dumnezeu, dar El nu ți-a dat încă pocăința. Totuși, încearcă și a șaptea oară, căci atunci poate să apară o mică lacrimă în ochii tăi, iar acea lacrimă poate să se dovedească a fi o ploaie binecuvântată. Începutul ei poate să-ți cufunde întreaga inimă în lacrimi. După cum există bucurie de plină pentru convertirea adevărată a unui singur păcătos, poate exista o măsură adecvată de bucurie, chiar și într-o singură lacrimă, chiar și în dorința de a lacrima a oricărui păcătos care se pocăiește. Însă și onoarea lui Hristos este implicată în acest lucru. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15 cu 13 se a vărsat mult sânge nevinovat. Chiar l-a disprețuit pe Dumnezeu. Dar atunci când s-a smerit, Dumnezeu i-a auzit rugăciunea și l-a iertat chiar dacă a fost un ucigaș. Nu se poate ca tu să fii păcătuit mai grav decât Manase, așa că ridică-ți privirea cu nădejde și cheamă numele Domnului. El nu-ți va respinge rugăciunea.